Elszakíthatatlan kötelékek Csaki Lee bólinthatott rá az ezüst utazóra, ha egy dísz is szerkesztőhöz vitted volna kinevet. Stanley viszont nem csak rábólintott, hanem egyenesen a keblére is ölelte, és még jobbá tette. John Romita A South Shore Record című Long Islandi újság 1963. július 4 számának Roslyn Reports nevű rovatában a következő sorok olvashatók Roslyn Davis tollából. Az író és művészeti vezető Lee Liber és szépséges brit származású felesége Joan partit és védasztalos vacsorát rendezett a Richard Lane-en álló 125 éves gyarmati stílusban megépült otthonában, háborban. A mindig előkelő Mrs. Lieber feltupírozott szőkehajjal, deréktájon százszor szép fürtökkel összefogott hosszú, fekete-fehér kockás neglizében mutatkozott. A társaság olyan érdekes vonzó és tehetséges emberekből állt, mint a kolumbiai festő David Mansour, aki Guggenheim ösztöndíjjal tartózkodik itt, Martin Goodman, magazinkiadó és felesége Jane, Mr. és Mrs. Kenneth Bold. Előbbi a Dr. Kilder képregénycsík rajzolója, Kay Down, Stanley Sawyer és Sheila Sawyer tévés reklámhangok, Jerry Perolis ügyvéd és tehetséges felesége Blanche. Egyébként nemrég jelent meg Stanley második szenzációs képaláírásokat tartalmazó könyve, a More You Don't Say. Ebben a hónapban tehát, amikor a bosszú állók és az X-Men debütált az ország újságos tangyain, Lee Liber íróként és művészeti vezetőként lépett a világ, vagy legalábbis Long Island déli partja elé, bárhogy pontosan minek az írója és művészeti vezetője volt, az a South Shore record olvasói előtt homályban maradt. Noha a Vidám Medence partin tekintélyes tömeg vett részt, sok említett vendég, Goodmanék, Sztán rokonai és munkáltatója, Boldék, Sztán és Joen közeli barátai, Kay, valójában Kei. Daud, Vic Daud képregényrajzoló nővére, valamint Ken Bolt felesége, őt így kétszer említi a cikk, Sawyerék, Stan és Johan régi barátai, és Jerry Pearls Goodman ügyvédje, meglehetősen otthonosan mozgott azon a meg nem nevezett kiadói területen, ahol Lee elvileg akkora nagy számított. A Lee Partiáról szóló, a rovat felét elfoglaló beszámoló célja a jelek szerint az volt, hogy hírverés csapjon Lee, Judant Say című könyve második kötetének, amely Goodman kiadásában jelent meg. A rovat felső fele Guy Lombardo 80 nap alatt a föld körül Around the World in 80 Days című a Jonas Beach Marine Theaterben futó előadását, valamint Lombardo East Point House éttermét reklámozza. Noha liék és Gudmenék régóta éltek a környéken, különös, hogy ennyi helyet szántak az újságban Líjék partijainak fényezésére és a More You Don't Say reklámozására, miközben még csak meg sem említették, miféle kiadót vezet Martin és Stan, és mindössze egyetlen kiadványukat nevezték meg cím szerint. Akárhogy is, itt a Marvel-kor kezdeti, de nem legelső fázisaiban Li önmagáról sugárzott képe még bizonytalan és kiforratlan volt. A rovat és a teljes oldal egyetlen fényképén Joan portréja látható, alatta az alábbi felirat. Joan Lieber, kik ezek az emberek a partin? Kiadói bizniszben dolgozó szakmabeliek? Ha igen, mi végre a homályos megfogalmazás? És mi a fene az a szenzációs képaláírásokat tartalmazó könyv? Minek a képaláírásairól van szó? Miért Campbell az egyetlen a társaságból, akinél megemlítik a képregényt, a normál képregényeknél elfogadhatóbbnak tartott és tévésorozatos sikerhez köthető dr. Kildor képregénycsik kapcsán? Mintha valami furcsán, specifikus, nagy nevekkel dobálózó plegykarovatba babotlottunk volna. Stan Lieber 1941-től kezdve Stan Lee-ként prezentálta magát a képregényolvasók és a szakmabeliek előtt, a magánéletben pedig megtartotta a Stanley Lieber nevet. Ugyanannak az embernek két változata létezett, és a fikciós lassan, de biztosan egyre nagyobbra nőtt az igazin belül, és végül maga vált az igazivá. Nem arról van szó, hogy Lee ideje múltnak minősítette, és ezért lecserélte önmagát, inkább arról, hogy kezdte eleve elbűvölő, kellemes személyiségét tudatosan hasznosítani az élet egyéb területén is. 1963-ra Lee Baird egy társadalmi létrán felfelé kapaszkodó ember kertvárosi életét élte, Stanley pedig lélekszakadva igyekezett megtartani nemrég elért sikereit, és újabb sikereket hajkurázott. A siker nem csak a karakterekből és a történetekből származott, hanem jelentős részben a Marvelnek az olvasókkal ápolt kapcsolatából is. A Marvel és Lee pedig kezdtek egymás szinonimájává válni. Lee az ösztön a figyelem és a tapasztalat hihetetlen kombinációjával olyan kapcsolatot alakított ki önmaga és az olvasók között, amely sokkal mélyebb szinten működött annál, mint hogy csak egyszerűen azt mondja nekik, ha tetszett, amit olvastatok, próbáljátok ki a vállalatnak ezt meg azt a következő képregényét is. Ezt a fajta kapcsolatot Lee először a rajongói sajtóval építette ki, majd kiterjesztette az egész olvasóközönségre, és végül egy személyes reklámkampányt indította Marvel, valamint annak karakterei és alkotói nevében. Lee, aki gyerekkorában nagy rajongója volt Popiotnak és más Leo Edwards könyvsorozatoknak, emlékezett rá, hogyan teremtett Edwards kapcsolatot az olvasóival a járulékos szövegek, valamint a rajongói kérdéseket és aggodalmakat megválaszoló levelező rovat segítségével. Nagyon jól tudta azt is, hogy Bill Gaines szintén bizalmas hangulatú írásokkal és levelekkel szólította meg az olvasókat az EC comics -nál. A marvel medizon sugárúton álló irodájába betelepült Lee, ráadásul régóta tanulmányozta és csodálta a reklámkampányokat is, így aztán tökéletesen világos volt számára, hogy ha kapcsolatot teremt az olvasóival, legalábbis több képregényt fog tudni eladni nekik. De még ennél is mélyebb ráásott. Ha a managementnél dolgoztak is szakemberek egyes promóciós munkakörökben, a Marvel az 1960-as évek elején nem foglalkoztatott ilyen alkalmazottakat. Noha még a legkisebb cégek is egész részlegeket szoktak áldozni a reklámozásra, a közönség kapcsolatra, a márka kezelésre és hasonló feladatokra, a Marvel comics egyetlen ember volt képes és hajlandó ilyesmivel foglalkozni. Stan Lee. Lee hogy nem csak a képregények tartalmát vagy minőségét kell eladnia, hiszen ezek szubjektív elemek, amelyek részről részre, sztoriról sztorira változnak. Sosem lehet tudni, mi fog tetszeni az olvasónak, és hajlandó-e megbocsátani azért, mert egy történet vagy füzet éppen nem nyerte el a tetszését. Lírájött, hogy olyan lojalitást kell kialakítani a rajongókban, amely bőven túlmutat egyetlen vagy akár egy egész sorozatnyi olvasmány élményen. Persze, hogy azt akarta, hogy az olvasók szeressék a képregényeit, de Stanley nem csak sztorit és rajzot és karaktert árult, hanem személyes kapcsolatot is. Árulta az olvasók közti személyes kapcsolatot, folyamatosan emlékeztette őket rá, hogy az olvasóknak egy új fajtáját képviselik, és hogy pusztán a kezükben tartott képregény olvasásával egy különleges klubba nyernek bebocsátást. Árulta az olvasók és a rajzolók, beírók meg a többiek, vagyis a szerkesztőség közötti személyes kapcsolatot, és árulta a márvel meg az egész világ populáris kultúrája közötti intim viszonyt is. Ezért emlegetett folyton olyan menő írókat, zenészeket és filmkészítőket, akiknek a létezéséről az olvasótábor zöme alig tudott valamit. De ezek a felemlegetett nevek ott a levegőben. Előkelő magazinokban és esti showműsorokban bukkantak fel. Azzal, hogy Lee az újhoz, a vagányhoz, sőt a snobhoz kötötte a márvelt, azt üzente, hogy az olvasó nem csupán egy tíz éves kölyök, akinek az életében a valószínűsíthetően elbaltázott dolgozat a legizgalmasabb fejlemény. Azt csugalta, hogy az olvasó az elittagja, akina náhogy szereti a Marvel képregényeit, de emellett valahogy részese a New Yorki kultúra kifinomult világának is. Elvégre ugyanazokon a poénokon nevetett, amelyeken Sten Princeton egyetemre járó előkelő rajongói is. A felszín alatt persze Stanley az olvasók és saját maga között alakított kikapcsolatot, barátságot. Stanley hangja szólalt meg a borítón, a történetek narrációjában, a lábjegyzetekben és főleg a levelező rovatban. Fáradozásainak hála, Stanley és a Marvel tényleg egymás szinonimájává váltak. Nem mindenki rajongott ezért a fejleményért. Martin Goodman például attól tartott, hogy a cég túlságosan függeni fog lee de úgy tűnt, senkinek sincs jobb ötlete. Ha szeretted a Marvel komixot, szeretted Stan Lee-t. Ha nehéz napod volt az iskolában, és hazarohantál, hogy a Marvelt olvasva elfeledkez a szörnyű eseményekről, Stanley vigasztalt meg. Ha tudni akartad, mi történik a Marvel színfalai mögött, Stanley megosztotta veled. Ha pusztán hallani akartál valami bolondos sztorit arról, hogy szól elköltözik ugyan, de csak ugyanannak a Brooklyni épületnek egy másik lakásába, Stanley elmondta ezt a sztorit neked. A Marvel Comics mondta el. Sten, Marvel, Marvel, Stan mondta el. Felismerhető hangon, olyas valaki hangján, aki levelet ír neked, vagy hagyja, hogy belekukkantsa naplójába. Egy barát hangján. Olyan hangon mondta el, hogy szemet hunyhattál a kevésbé jól sikerült történetek fölött is, mert, mint ahogy arról biztosított, a Marvel, a haverod mindig igyekszik a legjobb formáját hozni. Ellentétben az igazi apáddal, testvéreddel, tanároddal, barátoddal, Stanley sosem hagyna cserben. Mert akkor nem csak téged hagyna Cserben, hanem önmagát és a munkatársait is. Cserben hagyna mindenkit, aki keményen dolgozott rajta, hogy rendszeresen és mindig időben a kezedbe nyomhassák a lehető legdögösebb képregényeket. Te pedig egyszerűen tudtad, hogy sosem hagyná, hogy ez megtörténjen. A hang, akár csak Peter Parker, átérezte a felelősséget. A barátok nem hagyják Cserben egymást. Soha. A borító promóciós szövege, a belívben elmesélt történetek, a levelekre adott válaszok, a cég többi termékének lebegtetése, a dobálózása kisebb és nagyobb hírességek nevével, a nagyszerű közönség iránt kifejezett hála, a napi több száz, több száz rajongói levél okozta szemfájdalom miatti dicsekvő panaszkodás, az élcelődés Marty Goodman golftehetségén, csupa olyasmi, amelyhez foghatót az akkori olvasók még sosem tapasztaltak. Az egyén személyisége és a vállalat összeolvasztása egy olyan, főleg a gyerekek, de az idősebb olvasók számára is, bensőséges médiumban, mint a képregény, hihetetlen ajándéknak bizonyult. Annál, hogy ez a személyiség, ez a Sten Marvel nem egyszerűen csak elmesélt neked egy remek sztorit, olykor akár nem egy annyira remek sztorit, és aztán nekiállt csevegni, viccelődni és plegykálkodni veled, és az adósodnak érezte magát pusztán azért, mert adtál húsz centet valamiért, ami még egy gyors olvasó számára is legfeljebb húsz percnyi intenzív élményt jelentett, alig ha juthattál volna varázslatosabb szórakozási formához. És nem is csak szórakozás volt ez, hanem legyünk őszinték, családi élmény. Stan a családod volt, méghozzá az igazi családod, minden frusztráló vonása nélkül. Honnan származik az olvasókkal való kapcsolatteremtés váratlan képessége? Hogy lehet hogy egy 40-es éveibe lépő média munkás, aki egész életében ezen a területen mozgott, hirtelen bensőséges hangon tudta megszólítani az olvasók széles rétegét a gyerekektől, a tínédzsereken és az egyetemistákon át a katonákig. Hogyan lépett ki Sztáli a függöny mögül, és vált nem csak önmaga, hanem egy egész vállalat képviselőjévé? A válasz alig, hanem abban keresendő, hogy rájött, ami működött számára a színfalak mögött, az működni fog a színpadon is. Nem kellett új személyiséget kitalálnia, elég volt a meglévőt megosztania az olvasókkal, esetleg némileg továbbfejlesztenie a kedvükért. Ennek az új stanley a hangja már ott volt a Tony Mendeznek és a szindikátusi képregénybizniszben dolgozó szakmabelieknek az 1950-es években küldött leveleiben is. Ott van a Jerry Balesnek és más rajongóknak írt leveleiben. Ott van az 1950-es évekbeli képregényei például a menész reklám ezt a hangot sokan már azóta ismerték, hogy Dumagép Liber felmázolta, a Stell Liber az Isten szavakat a David Clinton mennyezetére. Noha Goodman képregényes termékvonalából még a kereskedelmileg legsikeresebb korszakában is hiányzott az egyediség, ha a stílusában mégis találtunk valami markáns vonást, akkor ez már akkoriban is Stellie személyisége volt. A vállalat 1950-es évekbeli képregényei, márka szempontból szándékosan behatárolhatatlanok voltak, mert gyakran más cégek vagy Goodman saját termékeit másolták. Az 1940-es évektől az 1960-as évekig a szabadúszók néha úgy fogalmaztak, hogy a timeline dolgoznak, sosem az Atlasznak, ezt a nevet ugyanis csak utólag kezdték használni, néha pedig olyasmit is mondhattak, hogy a Marvelnek, mert hogy a cég olykor már az 1960-as évek előtt is használta ezt a nevet, de a legtöbben mégis úgy fogalmaztak, hogy Stellinek. Vagyis már rég lefektették az ahhoz szükséges alapokat, hogy az emberek egyetlen entitásként tekintsenek Stanley-re és a Marvelre. re egyszerűen fel kellett ismernie ezt a jelenséget, és nyilvános fórumokon is a javára kellett fordítania. Nem pedig csak a színfalak mögött, ahogyan addig tette. Ki kellett használnia az elképzelést, amely szerint Stanley és a Marvel egyetlen entitás. Félre kellett húznia a függönyt, hogy megmutassa a mögött álló embert. Ellentétben Ózzal, a nagy varázslóval, abban állt, hogy egyértelműen láthatóvá tette a függöny mögötti embert. És a bámulatos illúziók sokasága mégis eladható maradt. Az illúziók pedig egyszerre váltak bonyolultabbá és egyszerűbbé. Nem Stanley vezette a céget, nem ő rajzolta a képregényeket, sokszor még a történeteket sem ő dolgozta ki teljesen. Mégis ő volt a vállalat és a termékei mögött álló katalizátor. Ez a Lee és a munkatársai meg a vállalat körüli homályos helyzet a Marvel és Lee legbicsőbb pillanataihoz, ugyanakkor a legmagacsabb vitákhoz is elvezett majd. Stan Lee karizmatikus és nyájas volt magánemberként, a Marvel nevében és segítségével pedig olyan bájófenzívába kezdett, amelynek hatásai manapság is tetten érhetők. Az offenzíva a képregényekből indult, és az olvasókkal való szorosabb kapcsolathoz vezetett, az pedig nagyobb eladásokhoz, ami pedig Lee és a Marvel ismertségének és elismertségének növekedéséhez, az pedig jobb üzleti lehetőségekhez, ami pedig több és jobban fizetett alkalmazottakhoz és szabadúszókhoz, az pedig nagyobb és jobb mindenhez. A Marvel és számára is. És fontos, hogy mindeközben a Marvel történet mesélése képi világa, a rendkívül izgalmas és megkapó szuperhős kalandok életre keltése egyre csak fejlődött. Olyan kulturális ösztüzet zúdítottak a közönségre, amelyhez talán csak az MGM stúdió fénykorának filmgyártása fokható. Rafael és Spurgeon így írt Líről. Beazonosította a lényeges olvasói igényeket, majd megszűrte azokat, és sikeresen kommunikálta számos különböző stílusú rajzoló és író felé. Ekkor írt a karrierje legjobb történeteit is, akár más rajzolók ötleteiből dolgozva, akár az ő kreativitásának alárendelt rajzolókkal együttműködve. Egyetlen popkulturális jelenség sem kínált annyit a közönségének, amennyit Stanley már vele az 1960-as évekbeli rajongóknak. Karrierje során Lee rengeteg írót, rajzolót és munkatársat inspirált, gyakran ugyanazoknak a személyiségi és szerkesztői gyakorlatnak köszönhetően, ami másokat elidegenített. Ahogy az 1960-as években egyik siker követte a másikat, Lee történetekkel és rajzolókkal kapcsolatos lendülete és lelkesedése átragadt az olvasókkal való viszonyára a szöveges oldalakon, sőt még a lábjegyzetekben is. Miután Flo Steinberg megszűrte az aznapi több száz levelet, Lee a megmaradtakból kiválogatta azokat, amelyekre könnyedén reagálhatott okos, szórakoztató és informatív módon, és amelyeket kiegészíthetett különleges bejelentésekkel és promóciós szövegekkel. Az 1965. decemberére dátumozott képregényekben a legérdekesebb vagy legfontosabb bejelentéseket, valamint az adott hónapban megjelenő képregények listáját tartalmazó Marvel checklistet már a szerkesztőségi szenzációk nevű oldalba rendezték. Lee tisztában volt vele, hogy egy levelező rovat vagy egy szenzációk oldal épp fontos promóciós eszköz, mint bármilyen hivatalos reklám vagy történet oldal. Minden szám minden oldalán ki kellett hangsúlyozni, milyen szórakoztatóak a márvel képregényei. Valahogy még a más cégek által fizetett kisméretű, olcsó reklámok, amelyek kínáltak mindent a költészettől a zenén át, a 6,5 dolláros nukleáris tenger járóig, nem rossz vétel, és hozzájárultak a teljes képregényes csomag karneváli hangulatához. Nem mondhatni, hogy Lee legalábbis eleinte különösebben eltervezte volna a rajongókkal folytatott nagyszabású kommunikációját és kapcsolatát. Az Atlasz 1950-es évekbeli képregényei esetében lényegében nem kaptak rajongói leveleket, még a legnagyobb eladott példányszámok idején sem. A DC szuperhős képregényei tartalmaztak rendszeres levelező rovatot, és a legjobb levelek szerzőjét még eredeti képregény oldalakkal is megjutalmazták. Ezeknek akkoriban alig volt bármi értékük, a Timely szerkesztőjének azonban szinte senki sem írt. A jelek szerint az olvasók, az alkalmankénti izgalmas rajzok vagy okos dialógusok ellenére sem tekintettek a sematikus történetekre egyszerű időtöltésnél többként. Így aztán nem is vették a fáradtságot, hogy levélben vagy képeslapon kifejtsék akár pozitív, akár negatív élményüket. Ezeket a sztorikat a gyerekek puszta unaloműzésként olvasták, és ugyan ki tudna ilyesmiért annyira lelkesedni, hogy levélírásra ragadtassa magát. Ráadásul a cég sem igazán igyekezett rábírni az olvasókat a kapcsolatfelvételre, leszámítva az olyan lányoknak szóló divatképregényeket, mint a Millie de Model, amelyben arra bátorították a rajongókat, hogy küldjenek ruhadizájnokat a karakterekhez. Hasonló kivétel volt az 1952-es Menész, amelyben megkérték az olvasókat, hogy véleményezzék a történeteket, és még díjat is felajánlottak cserébe. Egy képet a kétfejű emberről, Bill Everett rajzoló aláírásával. Michael Vassallo történés szerint ez a kép valószínűleg egy nyomat lehetett. A fantasztikus négyes első számához azonban annyi levél érkezett, hogy a harmadik számtól már elindíthattak egy külön levelező robotot. Most, hogy a DC újjáélesztette a szuperhős trendet, a rajongók egy szűkebb köre izgatottan várta a Timely új szuperhős képregényét is. Igaz, sok fölös hely maradt a leközölt levelek körül, az egyik levél például nyilvánvalóan hamis volt. szó a Marvel munkatársa írta, de a többi, így például a majdani képregényrajzoló Ellen Weiss levele nagyon is igazinak tűnik. A negyedik szám ismét hitelesnek látszó leveleket közölt, leszámítva egyet, amely Stan Goldbergtől, a Timely rajzolójától és színezőjétől származott. Az ötödik szám valódi rajongói leveleket tartalmazott, többek között a márvel majdani írójától és szerkesztőjétől, Roy Tomástól és Romfossz rajongó óriástól. A rovat végén Lee ezt írta: Sokat tanulunk a leveleitekből. Kiderült belőlük, hogy szeretitek a Mr. Fantastic nevet, és hogy nem szeretitek. Hogy szeretitek a lényt, és hogy nem szeretitek. Hát, mindenkinek nem tehetünk a kedvére. Küldjétek csak tovább azokat a leveleket, ne legyetek túl dühösek ránk, és mindig legyetek résen. Ez az egyetlen szövegrész már megtestesítette a Marvel, vagyis Stanley képregényekkel és rajongókkal kapcsolatos jövőbeni bánásmódját. Olyan barátként kezelte őket, akiket az egyik percben még egy izgalmas van le, aztán egyelőre névtelen, szerkesztőként megoszt velük egy viccet és egyfajta benfentes látásmódot, és bepillantást enged számukra a függöny mögé. Sorait a szerkesztő egy laza megjegyzéssel zárta, legyetek résen, amely később az egyik ismertetőjele lesz, és amelyet, mint sok más szlogenyét, a is szlengből kölcsönözte, szorosabb kapcsolatot kialakítva ezzel a veteránokkal és a gyerekeikkel, valamint megalkotva a Marvel különleges Ben Fentes szótárát. A rovat egyetlen hamis levele John davidson lehet, aki angol diákfiúként utal magára. A diákfiú Joel Lee szülővárosából, Newcastle tyne ból származik, stem válaszában pedig ez áll, reméljük továbbra is élvezni fogod amerikai rokonait történeteit. A Fantasztikus 4-es tizedik számában, amelyben az F4 és Fátum doktor csatájának részeként felbukkant Lee és Kirby fikciós verziója is, levelező rovata ezzel a bejelentéssel kezdődött. Na jó, elég ebből a kedves szerkesztő halandzsából. Jack Kirby és Stan Lee, azok mi vagyunk, maguk olvasnak el minden levelet. És szeretjük úgy érezni, hogy ismerünk benneteket, és ti is ismertek bennünket. Úgyhogy a következő levelekben átírtuk az üdvözléseket, hogy megmutassuk, így mennyivel barátságosabbnak hatnak. Lee elegáns hangnemváltása radikális változást eredményezett, amely örökre átalakította a képregényrajongók és a képregényalkotók kapcsolatát. Beleszerkeztett az olvasói levelekbe, hogy onnantól kezdve másképp gondoljanak a Marvel gárdájára. A rovat minden levele így, csupa nagy betűvel kezdődött. Kedves Stan és Jack! Ezzel az egyetlen fifikás húzással Lee a feje állította a Marvel és az olvasói közti termelői-fogyasztói kapcsolatot. Az olvasó ezek után nem egy vállalat egyik alkalmazottját szólította meg, hanem a barátaival folytatott interaktív kommunikációt. Továbbá Lee ezáltal belepiszkált az olvasók képébe is arról, hogy pontosan kinek írják a leveleiket. Ha csak az üdvözlések hivatalos hangnemén akart volna lazítani, hogy a Marvelt kicsit fiatalosabbnak mutassa a DC-nél, elég lett volna kedves szerkesztőt, kedves stan cserélni. De nyilvánvalóan fontosnak tartotta, hogy körbit is bevonja az egyenletbe, ennek a Stan-Jack konstrukciónak pedig sokféle jelentése lehetett. A kontextustól függően jelenthette akár Stent, akár Jacket, akár mindkettejüket, de a Marvel kreatív vagy üzleti részlegének bármelyik tagját és csoportját is. Stan és Jack olyan realitást tudott kínálni az olvasóknak, amilyet a DC szerkesztői ne. Olyat, amelyben nincs szakadék az alkotó és a szerkesztő hangja között. Ha egy képregény tudott volna beszélni, Stan és Jack hangján szólalt volna meg. Nem volt pufferzóna az olvasó és az általa olvasott képregények alkotói között. Lee szerzői hangja egyenesen a Marvel szívéből szólt a rajongók szívéhez. Stan és Jack, egymás haverjai és olvasó haverjai együtt szólítottak meg minden levélírót, akik mind megannyi olvasó avatárjai voltak, és ettől az olvasók egy különleges klub tagjainak érezhették magukat. Vajon körbivel tényleg maguk olvastak el minden levelet, ahogy liállította? állította? Kezdetben, amikor még csak csordogáltak a levelek, ez kétségkívül lehetséges volt, később azonban, amikor a számuk drámaian megnőtt, már alig ha de bármilyen mértékig vett is részt Körbi, vagy ha már itt tartunk Ditko, a rajongói levelek feldolgozásában, világos, hogy az önmagát Marvelnek hívó entitás hangja és attitűdje egyenesen Stanley elméjének, tollának és újas gépelésének a szüleménye. Vegyünk csak egy példát a levelező rovat látszólagos intimitására a Fantasztikus 4-es 23. számából. Lee ezt írja benne egyfajta számító, mégis hitelesnek tűnő őszinteséggel. Nem árulhatjuk el, hogy miről fog szólni a következő F4, mert még nem találtuk ki a sztorit. Annyit mondunk, hogy a következő pár napban meg kell írnunk, aztán gyorsan meg kell rajzolnunk, ha tartani akarjuk a határidőt. Hogy sikerrel járunk-e? Kiderül az F4 24. számából. De a humorral és szerénységgel bélelt vallomás után, miközben továbbra is számít rá, hogy az olvasó feltételezi, bármivel állnak is elő az nagyszerű lesz, Lee bedob egy kaján megjegyzést is. És ha esetleg mégsem tudnánk tartani az e-havi határidőt, a következő leveleteket már nem kell Stennek és Jacknek címeznetek, valószínűleg új emberek ülnek majd a helyünkön. Itt ismét megmutatkozik Lee átlakfic oldala, miközben elvileg a saját és körbi nevében beszél. Természetesen minden olvasó tudta, hogy annak esélye, hogy akár Sten, akár Jack lecsúszon egy határidőről, majd pedig kirúgják őket ezért a feltételezett kudarcért, a nullához közelít. De a koncepció lényege, hogy akár csak az olvasók szülei és tanárai, a képregények alkotói is gyarló emberek, akik a megfelelő, szerencsétlen körülmények folytán el is veszíthetik az állásukat. Ezek a képregények nektek szórakozást jelentenek, mondta Lee az olvasóknak, de nekünk ez a megélhetésünk. Tudjátok, ahogy az apukátok és az anyukátok elveszítheti az állását, ugyanúgy mi is elveszíthetjük. Az olvasó közönséggel legalábbis kezdetben, különösebb tervezés és stratégia nélkül kialakított kapcsolat a képregények egyre növekvő, kreatív és pénzügyi sikereihez vezetett, ami a vállalat hirtelen és tekintélyes növekedését eredményezte. A sajtó ekkorra már egyaránt felfigyelte Márverre, a képregényekre és a cég nevében megszólaló hangra. És amikor végül találkozni akartak ezzel a hanggal, természetesen lível találkoztak. A társaság kedvelő, vidám és egyébként is folyton az irodában tartózkodó Lee magától értetődő választás lehetett a riporterek számára. És magától értetődő választás lehetett a rajongók, különösen az egyetemisták számára is, akik meghívták magukhoz beszédet tartani. Elsőként a Bart College hallgatói Jay Geoffrey Magnus és Isabel Camishlian Mindketten a Bart College Természettudományi Klub programokért felelős szakbizottságának tagjai invitálták meg stanley az 1964. március 24-i levelükben. 50 dollárt és egy helyi olasz étteremben elköldhető ebédet ajánlottak neki, ha felszólal. Megtalán a egy árát. A vegyész hallgató, ritkasága bölcsészszakokra fókuszáló barth Kamishlian szerint, aki később a Coca-Cola minőségbiztosítási részlegén helyezkedett el, Lee a vacsora és az előadás alatt is végig szórakoztató volt. Beindítottunk valamit, mondta 2017-ben. Az emberek felvállalták az érdeklődésüket, nem féltek többé képregényt olvasni, mint korábban. Emlékei szerint Stan, mintha kisé zavarban lett volna, nem egészen értette, miért hívták meg egy egyetemre. A diákok, idézte fel Kamishlian, poénból kérték felőt. Elmondása szerint Lee volt a természettudományi klub történetének legnépszerűbb előadása. Nagyjából ötvenen vettek részt rajta, annyian, mint az iskola filmklubos rendezvényein. Az 1964. június 5-i felszólalót Dr. Stan ként nevezték meg. A Bart College nem csak egy akármilyen college. Noha az 1960-as évekről a képzeletünkben élő hosszúhajú, rikító öltözékű hippik és utánzóik csak 1967 körül vették át a hatalmat a kultúra felett a Monterey Pop fesztivállal és a San Franciscoi szerelem nyarával, a bárd már ekkor is különböző ellenkultúrák melegája volt. Egy képregényes író-szerkesztő, mi több a marvel Comics megtestesítője, felkérése szónoknak határozottan húzásnak számított, ugyanakkor könnyedén nevetség tárgyává is válhatott volna. Magnus, aki 2015-ben hunyt el, és Kamishlian úgy döntött, hogy New York és környékének összes politikai és kulturális figurája közül éppen Sten Lee-t hívják meg előadni. Közben Jonathan Waxnek. Princeton-i hallgató és egy jelentős Memphis-i polgárjogi aktivista rabbi fia. A Trenton Sunday Times Advertiser 1966 márciusi számában írt cikkében a Princeton egy meg nem nevezett angolszakos hallgatója kijelentette Úgy tekintünk a Marvel Comicsra, mint a 20. század mitológiájára, Rád, Stanley-re pedig, mint egy generáció Homéroszára. Lee már járt az egyetemen, hogy szóljon annak Vic Cliosophique sositéjéhez, amely elsőként tudta meg, hogy Ditko otthagyja a céget, és amely később tiszteletbeli taggá avatta lee a Marvel irodájában. A Princeton Egyetem politikai, irodalmi és vitatársasága, rövidítve Vic Clio, egyben az Egyesült Államok legrégibb ilyen szervezete, 1765-ben alapították. Valószínűnek tűnik, hogy maga a Vexfold az a bizonyos meg nem nevezett angol szakos hallgató, máskülönben miért nem nevezte meg az illetőt. Ez új fajta jelenség volt. Menő, okos, tanult fiatalok inspirációként tekintettek Stanley Marvel képregényeire. Noha tudtak a rajzolókról, csodálták is őket, továbbá feltételezték róluk, hogy idejük legalább egy részét különböző pszichedelikus anyagoktól elszálva töltik, Stent azonosították a Marvel hangjaként és arcaként, és őt akarták látni. Ezt a nézetet különösen erősíthették Ditko híresen pszichedelikus hatású rajzai a Dr. Strange képregényekben. Lee már a kezdeti időszakban sem csak saját magát képviselte, hanem az egész Marvel, vagy talán az egész képregényes jelenséget. Ám miközben Lee terjesztette a Marvel igéjét, és mindenféle módszereket eszelt ki az eladások és a rajongói érdeklődés növelésére főállásban, amelyért a fizetését kapta, továbbra is a képregények szerkesztésével kellett foglalkoznia. Mivel nem maradt ideje az összes sorozat felügyeletére és megírására, plusz a promóciós feladatok ellátására új embereket kellett felvennie, alkalmazottakat és szabadúszókat is. 1963-ban felvette titkárnőnek Flo Steinberget, legalább egy valaki megelőzte már őt ebben a pozícióban, amint Goodman engedélyezte a bővítést lee 1965-ben pedig Steve Skeetest szerkesztőasszisztensnek. Majd, ahogy teltek a hónapok, lassan, de biztosan a szabadúszók száma is gyarapodni kezdett, és felbukkant a képregények lapjain többek között Robert Bernstein és Leon Lazarus író, valamint Bob Powell és Werner Rose, J. Gavin néven. Rajzolók. 1965. júliusában, nem sokkal skétösz munkába állása után, Roy Thomas találkozott lével. Tomás, aki eredetileg politikatudományból készült diplomázni, nemrég fogadta el Mort Weisinger a DC egyik szerkesztőjének ajánlatát, hogy az asszisztense legyen. Munkakapcsolatukat azonban finoman szólva sem lehetett ideálisnak nevezni. Tomás szörnyen érezte magát a Superman nehéz természetű szerkesztőjének keze alatt. Még nem akart felmondani, de találkozót kért lee akivel már régóta levelezett. Lee Annó örömmel fogadta Tomás dicsőítő kritikáját a Fantasztikus Négyes Első számáról, egyébként viszont nem sokat tudott a Misszuri fiatalemberről. Tomás korábban már elvégezte a márvel írótesztjét, dialógust írt körbe néhány forgatókönyv nélkül rajzolt oldalához, és arra számított, hogy majd erről fognak beszélni Stennel. Találkozásuk alkalmával Lee nem is említette a tesztet, viszont állandó írói állást ajánlott Tomásnak. Tomás ugrott a lehetőségre, és mivel a DC azonnal kirúgta, amint megemlítette Weisingernek Lee ajánlatát, már aznap délután dolgozni kezdett a Marvelnél. Állandó íróból hamarosan szerkesztőasszisztensé lépett elő, az írói munkát pedig szabadúszóként folytatta. Ez lehetővé tette Lee-nek, hogy szerkesztői és írói munkája egy részét átadja az ifjú tomásnak. Így jobban összpontosíthatott a teljes körű szerkesztői feladatokra, valamint több időt tölthetett utazással és fellépéssel, amivel, mint felismerte, egyrészt segített eladni a Marvelnek a képregényeit, másrészt szónoki jövedelemhez jutott, amely helyettesíthette és meg is haladhatta a leadott írói feladataiért járó pénzt. Thomas első Marvelnél töltött napja lenyűgöző képet fest az 1965 közepi cégről. A Marvelnek nem igazán voltak tisztességes irodái, csak három vagy négy kis szobája. Sten irodája akkora volt, mint az összes többi együttvéve, Saul Brodsky, Flo Steinberg és Mary Severin pedig két másik kis szobában zsúfolódott össze. Ditko és Stan nem beszélt egymással, úgyhogy amikor Ditko bejött, szólnak adta át a rajzait, és tőle kapta meg végül Stan, Jack és Stan akkoriban még egész jól kijöttek egymással. Néha együtt jártak ebédelni. Ez az iroda már előrelépésnek számított ahhoz az apró, megalázó lyukhoz képest, amelyben Bruce J. Friedman regény és forgatókönyvíró emlékei szerint lee 1957 után dolgoznia kellett. És nagyobb volt annál az 1963 körüli helynél, amelyet Steinberg az emlékirataiban emleget. Kezdtek jól alakulni a dolgok Goodman képregényes részlegén. Skétösz hamarosan távozott, Tomáshoz pedig nem sokkal később csatlakozott két Missouri-földie, Dennis O'Neill és Geri Friedrich. O'Neill hat hónapig húzta a márvelnél, aztán elment, hogy legendás dolgokat vigyen véghez a Csártonnál, és főleg a DC-kamiksnál. Friedrich bő egy évtizedig maradt a de végül Tomás bizonyult a korszak legjelentősebb író és szerkesztő újoncának. Főállásában komoly szerkesztői szerepet töltött be, szabadúszóként pedig rengeteg írói munkát végzett, amiért külön kapta a fizetését. Lee eleinte alaposan átírta Thomas forgatókönyveit, de egy idő után már alig nyújt beléjük. Nem sokkal Thomas felvétele után Lee visszacsábította a céghez John Romitát, aki nyolc éven átrajzolt romantikus képregényeket a DC-nek, és akit már 1963 és 64 körül is többször próbált megnyőzni. Miután a National egy legfelsőbb szintű irányelvének életbe léptetése után stabilálás nélkül maradt, Romita végzett némi kihúzói munkát Lee-nek, de rajzolni nem akart, mert azt nehezebbnek találta. A jelek szerint a Lee és Marvel iránti érzései pozitív irányba változtak azóta, hogy 1957-ben azt mondta a feleségének, küldje el a pokolba. Mivel az 1950-es években Stan együtt dolgozott Romitával a Captain American és más képregényeken, alig várta, hogy ismét megnyerje a Marvelnek ezt a tehetséges, megbízható és higgadt alkotót. Wallace Wood, író-rajzoló, nemrég hagyta ott dühötten a céget a fenegyereken lível végzett közös munkája okán, Lee és Ditko pedig nem állt szóba egymással. Ebben a vállalati atmoszférában jól jött egy Romita kariberű ember. Romita azt mondta, egy 2001-es tomásnak adott és az Alter Ego ban készített interjújában, hogy akkoriban storyboard rajzolói munkát kapott egy nagynevű BBD&O reklámcégnél. De amikor Lee felkért rajzolónak, azt választottam, nem, nem fog menni. Mire ő, gyere be, meghívlak ebédre. Úgyhogy elmentünk ebédelni, és a következő három órában folyamatosan puhított. Miért akarsz kis hall lenni egy nagytóban, amikor nagy hall lehetsz egy kicsiben? Garantálom, hogy tudok annyit fizetni, amennyit ők. Mivel a képregény, azon belül is az akció kalandképregény volt a szíve csücske, Romita otthagyta a reklámcéges állást, és rajzolónak állt a Marvelhez. Saját fegyelmezése érdekében azt kérte, hadd dolgozhasson az irodában, hogy teljes egészében a rajzolásra tudjon összpontosítani. Ám mivel az irodában tartózkodott, hamarosan mindenféle egyéb rajzolással kapcsolatos teendőket is ellátott a főállása mellett. Így aztán eleinte csak nem hivatalosan, egy idő után pedig már hivatalosan is ő lett a Marvel művészeti vezetője. Ugyanakkor továbbra is megrajzolt legalább havi egy-húsz oldalas képregényt. Eleinte vúdot helyettesítette a fenegyerekben. Körbi kezdte a munkát, hogy hozzászokjon a liáltal preferált dinamikus vonalvezetéshez, de hamarosan saját kiváló rajzaival járult hozzá a sorozathoz. Elsőként az 1966. januárjára dátumozott, 1965. novemberében megjelenő 12. számban. Érdekes módon ennek a számnak az eladásai jelentősen megnövekedtek a korábbiakhoz képest. Lee valószínűleg eleve abból az elgondolásból szerepeltette Pókembert a fenegyerek 16. és 17. számában, hogy Romitát majd ráállíthassa a hálószövő sorozatára, ha Ditko hagyna a Marvelt. Romita pedig ezt követően mindössze két fenegyerek számot rajzolt, mert Ditko valóban kiszállt a Pókemberből és a cégből, az 1966. júliusára dátumozott 38. résszel. Romita biztos volt benne, hogy Ditko rájön, hibát követettel és visszatér a pókemberhez, meg a Dr. Strangehez. ezért igyekezett az ő stílusát utánozni, ami homlok egyenest ellentétes volt a sajátjával, a hagyományosabb, heroikus megközelítéssel, az izmos jóképű férfiak és filmsztárosan gyönyörű nők panoptikumával. Liakit frusztrált, hogy úgy kellett Ditkoval bánnia, mint egy hímes tojással, örömmel fogadta, hogy ismét belevetheti magát a Marvel második legjobban fogyó sorozatának írásába. Hogy véletlenül se veszítsenek olvasókat, Lee és Romita első közös pókembere egy kétrészes story volt, amelyben a zöld manóról kiderül, hogy nem más, mint Norman Osborne, Peter osztálytársa, Harry Osborne iparmágnás apja. Ami azt illeti, e hosszú történet szállat lezáró füzetekben az idősebb Osborne és pókember kölcsönösen felfedezi egymás titkos identitását. Lee és a Marvel ezzel látszólag átvészelte ditkó távozásának viharát. A kampuszok, a tínédzserek és a gyerekek Marvel iránti izgatottságát továbbfokozta a Mary Marvel Marching Society, Mókás Marvel menetelők társasága népszerűsége. Ezt a rajongói klubot Lee alapította 1964-ben. Talán a Timely Lee, 1940-es évekbeli Sentinels of Liberty, a szabadság őrzői nevű rajongói klubjának, saját ifjúsága rajongói klubjainak és valószínűleg a popstárok, különösen a Beatles nagy népszerűségének örvendő és fanatikusokból álló fanklubjainak mintájára. Az 1960-as évek elején a DC Superman of Amerikája, Amerika Supermennyei, volt az egyetlen szélesebb körben ismert képregényes rajongói klub. Az olvasó egy 10 centesért cserébe kapott egy Clark Kent által aláírt levelet, egy gombot és egy dekódolót, amelyel a képregényekben lévő titkos üzeneteket, általában más képregényekről szóló promóciókat lehetett megfejteni. Az MMMS-hez egy dollárért lehetett csatlakozni, ennyiért nyolc képregényt lehetett venni, ami egy gyereknek komoly pénz volt. Cserébe viszont kapott egy rakás cuccot, például egy hajlékony fonográflemezt, amelyen Stan, Jack, Soul, Flow és más szerkesztőségi tagok, leszámítva Steve ditko viccelődtek Lee egy szándékosan elcsépelt forgatókönyvén. A rajongók, akik ismerték a Marvel alkotóinak munkáját, stílusát és arcát, most már hallhatták is őket ennek az internet előtti hangfelvétel kincsnek köszönhetően. Húzós díjszabásának ellenére az MMMS rendkívül népszerűvé vált, több mint 50 ezeren csatlakoztak hozzá, és a Marvel irodáját elárasztották a tagság fejébe küldött egy dollárosok. Fontos, hogy a tagsági szerződésben a kiadó vállalta, hogy minden egyes tagnevét feltünteti a Marvel egy előre meg nem nevezett képregényében. Ügyes húzás volt ez az eladások növelésére. A képregények levelező rovatai megteltek olyan egyetemisták üzeneteivel, akik MMMS egyletet alapítottak az iskolájukban. Lee a rajongás egy újabb kimeríthetetlen forrására bukkant. A képregények iránti érdeklődés növelte a klub iránti érdeklődést, az tovább növelte a képregények iránti érdeklődést, és így tovább. De honnan jött ez a fokozott érdeklődés valami iránt, ami legalábbis a felszínen nem több rikítóan öltözködő, egymást püfölő karakterek történeteinél és okos marketinghúzásoknál egy mindössze pár képregényt futtató kiadótól? Hogyan tudott a Marvel Comics és Stanley Lee rabulejteni ilyen változatos olvasóközönséget? Száz hihető választ lehet adni a kérdésre, és mindben szerepet kap a baby boom generáció, a JFK gyilkosság és a nukleáris holokauszt fenyegetése, de persze az igazi okok ismeretlenek azon egyszerű indokokon túl, hogy Lee és a cég jókor volt jó helyen, jó termékekkel. Hasonlóan érdekes kérdésnek tűnik, hogy a Marvel szuperhősei hogyan tudták nemcsak fenntartani, hanem hihetetlen mértékűvé növelni a népszerűségüket még a XXI. században is. Igaz, immár főleg filmek és tévésorozatok formájában. 1966-ban minden esetre nem volt az Esquire-nél vagányabb és ízlésformálóbb általános tematikájú magazin, amelynek az egyetemi számairól különösképpen úgy gondolták, hogy rajta tartja a kezét a jelentős bevétellel rendelkező fiatal amerikai. Férfiak ütőerén. Az 1966. szeptemberi számban, egy évvel azután, hogy a Halkot és Pókembert beválogatták az amerikai egyetemi kampuszok legjelentősebb alakjai közé, a magazin megjelentetett egy nagy cikket a Marvel comics elsősorban az egyetemeken kivívott népszerűségére koncentrálva. A Stanford Egyetem egyik hallgatója, Jack Markéze így nyilatkozott a cikkben. A történeteknek, a hősöknek és a gonoszoknak mind saját karakterük van. És valódiak. Érzelmek és eszmék vezérlik őket. más szóval a Marvel hősei nem unalmas papírmasé figurák, hanem izgalmas emberi lények. Pókember. Egy közülünk. Ugyanebben a cikkben Richard Wengroff, a Marylandi Egyetem hallgatója és több képregényes fanzin közreműködője így fogalmazott. Póki a képregényvilág hamletje, a képregényvilág raskolnyikovja. Az avatatlanok ezzel persze nem értenek egyet, de mi nem érezzük úgy, hogy mindenképpen Hamletet és raszkolnyikovot kell méltatnunk, pusztán a szép irodalmi hátterük miatt. Vengrov így emlékezett vissza mindenre 2010-ben. A Baby Boomer generációhoz tartoztam, és azt akartuk, hogy a szélesebb kultúra is fogadja el a képregényeket. Négy évtized távlatából nézve ezt az idézetemet tudom, hogy nem gondoltam teljesen komolyan, Túloztam, hogy átmenjen az üzenet. Mi szerint a Marvel megváltoztatta a szuperhős sztereotípiákat, és megérdemelte, hogy egy kicsit komolyabban vegyék, mint amennyire a társadalom általában komolyan veszi. Egy valami biztos, a szuperhős koncepció újraértelmezésével Lee és a társai gondoskodtak róla, hogy a Marvel megtarthassa a lassanként idősödő olvasóit is. Wengroff azzal zárta a visszaemlékezését, hogy 1966-ban egy korai New Yorki képregényes rendezvényen Találkoztam lee vel ahogy belépett a terembe. Amikor kezet ráztunk, nagy benyomást tett rám, hogy tudja ki vagyok, és emlékezett az egyik cikkemre. Ez volt a képregény rajongói közegben eltöltött éveim egyik csúcspontja. Ez rávilágít a Marvel Comics nagy népszerűségének, amely valójában elválaszthatatlan Stanley népszerűségétől másik okára is. Lee odafigyelt azokra, akik fontosak voltak neki és a marvelnek. Persze, minden valamire való üzletember odafigyel a vásárlóira. Lee figyelme azonban lett akár igazi, akár mémelt, de nagyrészt valódinak tűnt. Azon az őszinte igényen alapult, hogy minőségi terméket adjon ki a kezei közül, és hogy talán még ismerje is a célközönségét, különösen az olyan kifinomultabb olvasókat, mint Van Gogh, akik értették is, hogy mit próbál elérni. Mintha lee az egyszerű megélhetés és a történetmesélés szintista örömekösti szürkezóna inspirálta volna valamint az a lehengerlő felismerés, hogy a munkatársaival jelenséget teremtettek. Bármivel magyarázzuk is, tény, hogy a Marvelnél jóval többről volt szó a szuperhős kalandok, akár magas színvonalon és komoly tehetségek közreműködésével végzett, mégis gépies, sorozatgyártásánál, ami a DC-re és más cégekre volt inkább jellemző. Inspirációról? Géniuszról? Szerencséről? Minden esetre az emberek beszéltek a Marvel képregényeiről, és vásárolták őket. Lenyűgözhették az olvasókat körbi dinamikus vonásai, ötletes, sztori szálai és nagyszerű karakterei. Magával ragadhatta őket ditkó vizualitásának szeszélyes szögletessége és intenzív hipernormalitása. De a szavakat Stanley adta a karakterek szájába, és ő mesélte el a kalandjaikat. Stanley éreztette az olvasókkal, hogy minden egyes történet, ha nem is feltétlenül nagyszerű, legalábbis olvasásra és újraolvasásra érdemes, mert ez a szerzői, szerkesztői hang törődik velük, emlékszik rájuk a nagy tömegből, ahogy Richard Weingroffra is, és az iroda összes látogatóját díszvendékként kezeli, nem pedig az igazi munkát megszakító bosszantó jöttmentként. Lee fokozatosan hírességet faragott magából és a Marvelből. Az elismerések osztogatásával és fogadásával, a képregényesek mindennapi munkájának mitologizálásával és azzal, hogy olyan fontosnak állította be önmagát és társait, mint a karaktereket, akiknek a történeteit elmesélték, olyasmit ért el, amit egyetlen képregényes sem Jerry Siegel, Joe Shuster és Bob Kane évtizedei óta hírességgé vált. A televízió és ugyan kisebb mértékig, de a rádiós beszélgető műsorok korában, amikor vég nélkül kellett folynia a tartalomnak, Lee magának egy szeletet a hírességek tortájából, és ezzel belépett egy szép új világba, az általa ugyan megtestesített, de nem birtokolt vállalattal együtt. Stanley celebritássá vált, és hamarosan rájött, hogy ezzel a szereppel is együtt járnak bizonyos erők és felelősségek. Lehet, hogy Lee lörtölt a hírnévvel, vagy már el is érte azt. Ám ettől még egyáltalán nem lehet azzal vádolni, hogy elhanyagolta volna a képregényeket. Mi több? Nagyobb figyelmet fordított rájuk, mint valaha. Még úgy is, hogy egyre több írói feladatot ruházott át a munkatársaira. Ahogy az 1966 márciusi a Marvel 1965 decemberi képregényeiben megjelenő szerkesztőségi szenzációkban írta, szokás szerint egyes szám harmadik személyben beszélve magáról, olyan profikkal körülvéve, mint Jack, Király Kirby, a káprázatos Don Heck, vagy az imádott Dick Ayers, stennek csak annyi a dolga, hogy adjon nekik egy magot. Ők aztán menet közben kitalálják hozzá az összes részletet, megrajzolják és kidolgozzák a sztorit. Eközben pedig bármelyik stádiumában lépett is be a munkavégzés folyamatába, Lee felügyelte a történetvezetést és növelte a Marvel kulturális és gazdasági jelentőségét. Természetesen Goodman jóváhagyásával felépítette egy szervezeti infrastruktúrát, és biztosította a képregények folyamatos innovációját, lebontva a kreatív korlátokat. Ráadásul most már híres is volt. Örült, hogy magával vitte munkatársait erre az útra, de azért gondoskodott róla, hogy mindenki tudja, a volánnál Stan Lee Miután megkezdte egyetemi szónoki karrierjét, Lee még inkább a már irányuló figyelem villámhárítójává vált. 1965. november 3-án a legendás olasz filmrendező Federico Fellini és kísérete is ellátogatott a Marvelhez, hogy találkozzon Stennel és a saját szemével lássa a céget. 1966-ban ugyanített Peter Asher rockzenész a népszerű brit folk rock banda a Peter and Gordon egyik tagja. Asher elárulta Línek, hogy a haverjai, a Beatles tagjai is nagy Marvel rajongók. Az 1966. augusztusi szerkesztőségi szenzációkban Sten beszámolt Asher látogatásáról és a Beatles rajongásáról, majd hozzátette, hiszed vagy sem, Peter nyit egy könyvesboltot a jó öreg Londonban, és már mester műveket akar árulni benne Shakespeare, Sartre, Salinger és más hasonló ismert irodalmi óriások művei mellett. Ahogy az már szokásává vált, Lee ismét a Marvelhez és önmagához kötött néhány alliterálva felsorolt írót. Azt a burkolt üzenetet küldve az olvasóknak, hogy ő és a Marvel ugyanabba a társaságba tartozik, amelybe a Bard, az egzisztencialista és a rejtélyes nagy sikerű regényíró. A Rossban a fogó The Catcher in the Rye és a csodálatos pókember íróját szó szerint egy lapon lehetett említeni. Aláreznéi francia rendező, képregény és Marvel rajongó, mint Fellini, és 1966-ban látogatta meg először Lee-t. Közeli barátok lettek, és évekkel később közös filmprojekteken is együtt dolgoztak. Ugyanebben az évben jelent meg egy Marvelről szóló cikk a New York Herald Tribune Magazine section január 9-i számában. Az írás Lee és Kirby fantasztikus négyessel kapcsolatos story konferenciájáról szólt, amely során Tomás jegyzetelt, a Herald Tribune riportere Ned Friedland pedig figyelt. Noha egy tényleges Lee-Kirby konferencia is valamelyest hasonlóképpen zajlott, és a megbeszélés a leírás alapján a majdani F455. számáról szólt, az egyik résztvevő érezhetően sokkal felszabadultabban viselkedett, a legalábbis részben előre megtervezett szituációban. A cikk szerint a társaság szerető Lee, Rex Harrison, Nyulánk, lebarnult hasonmással létező legrikítóbb, borostyállig stílusú öltözetben. Körbi viszont egy középkorú férfi, táskás szemmel is budgyos, Robert Hall féle öltönyben, akit könnyen össze lehet téveszteni egy fűzőgyár művezető helyettesével lee dinamikus és aktív személyiségként jellemezték, akiből dőlnek az ötletek és a javaslatok, Kirbyt meg szófukar alakként, aki csak néha-néha ragadtatja magát tömör megjegyzésekre. Amikor Kirbyék meglátták a cikket, bedűhöttek. Különösen Jack felesége Roz, és azzal vádolták Stent, hogy valamiképpen befolyásolta Freeland konferenciáról írt véleményét. Lee szörnyen érezte magát. Egyesek például Tomás szerint ez volt a Lee Kirby együttműködés végének kezdete. Nem tudni körbiék megenyhültek-e a következő üzenetet olvasva, amely az 1966. szeptemberére dátumozott. júniusban megjelent és valószínűleg áprilisban vagy májusban írt szerkesztőségi szenzációkban jelent meg. A szerző többes szám első szemében erről, pedig egyes szám harmadik szemében beszél. De ez a szerző minden kétséget kizárólag maga Körbi király besétált egy Stennel megejtett egyórás sztori konferencia után. Na, motyogta Jack. Befejeztünk pár holokausztot. Akkoriban ezt a szót még nem azonosították olyan szorosan a nácik-európai zsidók ellen elkövetett bűneivel, mint manapság, és egy-két kataklizmát. Most lazítok néhány egyszerű katasztrófa megálmodásával. Belegondoltál már, milyen lehet nap mint nap galaktikus háborúkat, Istenek csatáit és kozmikus kalandokat rajzolni? Lehet, hogy ezt a bekezdést Lee a Körbi király becenéven és az egyszerű katasztrófák megámodásán, ami a történet teljes kidolgozását jelenti, túl nem feltétlenül csak egy Jacknek szóló bóknak szánta, de az üzenet így is egyértelmű volt. Jack Körbi egy géniusz. Körbi korábbi partnere, Joe Simon még abban az évben kigúnyolta Lee egyre növekvő népszerűségét. A Crestwood Publications... Sick Menő című, Simon által szerkesztett humormagazinjának 48. számában Simon írt egy The New Age of Comics, a képregények új korszaka című sztorit. A rajzoló Angelo Torres volt, amelyben egy szem én nevű tehetségtelen egoista elcsépelt sorozatokat gyárt, miközben ellopja mások munkáját és fizetségét, és mindenen a saját nevét tünteti fel. Még némi bűntudata is van, amiért ellopott egy amerika kapitány nevű karaktert az alkotóitól, visszhangozva Simon saját dühét, amiért Goodman annak idején elvitorolta tőlük a körbivel közös karakterüket. Meglehetősen kíméletlen szatíra ide vagy oda, Simon az élete kései éveiben, mintha kifejezetten szeretettel gondolt volna líre, ahogy Lee is ő rá de nagyon úgy tűnik, hogy minden hozzáértése és tapasztalata ellenére, vagy talán csak az amerika kapitány miatt érzett dühéből kifolyólag, Simon nem tudta vagy nem akarta komolyan venni Lee Marvelének innovatív megoldásait. A Marvel korai sikere számtalan imitációt szült. 1965-re megteltek a polcok szuperhős képregényekkel, és sokuk egészen arcátlanul másolta a Marvelt, köztük például az Archie kiadásában megjelenő Mighty Comics sorozatok is, amelyeknek Superman egyik atya Jerry Siegel volt a szerkesztője. Noha, e szuperhős történetekhez, amelyek többségében a cég saját 1940-es évekbeli karaktereinek felújított verziói szerepeltek, a Marvel néhány rajzolója és írója is hozzájárult, ahogy maga Siegel is. A legtöbb vásárló szemében megközelíteni sem tudták a Marvel képregények színvonalát. 1966-ban a DC még mindig vezette az eladási listákat. A betmen képregények közel jártak a megszűnéshez, de amikor Julius Schwartz szerkesztő keze alá kerültek, ő kidolgozott a karakternek egy alaposan beharangozott új külsőt, és az eladások nőni keztek. Aztán, ahogy a Marvel népszerűsége nem csak a gyerekek, hanem a tínédzserek meg a felnőttek között is nőtt, a popárt mozgalomban pedig lettek képregényes műalkotások is, a szuperhősök divathulláma túlnőtt a képregényeken. 1966. januárjában nagy nézettség mellett elindult egy Csiric Csár sorozat Eden West főszereplésével. A szuperhősök olyan népszerűvé váltak, hogy még ugyanabban az évben debütált egy Broadway-musical a DC első számú karakteréről: It's a bird, it's a plane, it's Superman! Egy madár, egy repülő? Nem, Superman! Bob Hallidéjjel, Superman jelmezében, a mellékszerepekben pedig Linda Levinnel és Jack cassidy -vel a majdani tiniszter David Cassidy apjával. A Marvel természetesen azzal reagálta konkurenciára, hogy nagyobb fokozatra kapcsolta az üzleti és kreatív folyamatait. Az 1966 októberi szerkesztőségi szenzációkban Lee elhintette, hogy a bimbózó MMMS mellett hamarosan jönnek a Marvel könyvei, albumai, műanyag hobbi modellkészletei, sapkái, pulóverei, Halloween jelmezei toltartói, minikönyvei, kitűzői, gyűjtögetős kártyái, figurái, társasjátékai, kirakósai, pólói, melegítői, talizmányai és matricái. Ugyanezen az oldalon bejelentette, a Marvel szuperhősei megérkeztek a tévébe. Az első csatornáink 5, biza 5 Marvel hős animációs filmjeit kezdik sugározni 1966. szeptember közepén. A következő karakterekről van szó. Amerika kapitány, vasember, Tor, a torpedó, és a Hulk. Mind színesben. A filmek jelenleg is készülnek a híres Hollywoodi Grantway Lawrence Animation Corporation produkciós vállalatnál. Kitört a Marvel Merchandise őrülete. Hogy a dolog a családban maradjon, Goodman a fiát csipet bízta meg a liszenzelt kincsek felügyeletével. Lee erről így informálta az olvasókat a decemberi szerkesztőségi szenzációkban. Várjunk csak, ki ez itt? Kipörgeti az albumokat, bámulja a tévét, dédelgeti a műanyag szuperhős modelleket, és vizsgálgatja a melegítőket, meg a rágógumikat ugyanazzal a hidegvérrel. Nem más, mint Vig Chip Goodman, a Marvel merchandise mestere, aki vakmerően osztogatja szét kincseinket a nyomtatott oldalakon túli összes létező területen. Hasonlóképpen a képregények történetei is lendületbe jöttek. Miközben Lee és Romita újra gondolta a pókembert, Lee és Körbi bevezette a torba, amely korábban Journey into Mystery címűn futott, a szifi elemekkel beoltott norvég mitológiát, amely majd életre hívja egót, az élő bolygót és az evolúció mesterét. Lee és Kirby Amerika kapitány sorozatában a Tales of suspense ben újjá született a jelenben a főhős ellensége, a vörös koponya és megkaparintotta a kozmikus kocka félelmetes kívánság teljesítő hatalmát. Mindegyik sztori, ami azt illeti, a Marvel szinte összes sorozata, részről részre emelte a tétet, csattanós válaszokat adva, hogyan lehet ezt még fokozni kérdésre. A legambíciózusabb és legizgalmasabb történetek alig, hanem a Marvel zászlós hajójában jelentek meg. A fantasztikus négyes szembe találta magát a bolygófaló galactus és retteget hírnökével az Ezüst utazóval. Egy később galaktus trilógia néven híressé váló három részes 48-tól 50 ig számig sztoriban. Lee mindig is azt állította, hogy Körbi a megkérdezése nélkül teremtette az ezüst utazót, mondván, hogy egy olyan nagy hatalmú lénynek, mint Galaktus, bizonyosan lenne egy hírnöke, aki bejelenti az érkezését. Lee kezdetben egyáltalán nem rajongott ezért a félig meddig abszurd figuráért, aki úgy fest, mint az Oszkár szobor, és víznélkül szörföl, úgy emlegette, hogy az a gyogyós valami repülő szörzdeskán. De végül kettejük keze alatt életre kelt a karakter, és később már mindketten a magukénak tartották. Lee és Kirby, valamint Joe Sinod kihúzó egy egész évnyi hasonlóan lenyűgöző történettel követte a Galactus trilógiát, többek között a klasszikus This Man, This Ez az ember, ez a szörnyeteg. Az 51. számban az első fekete szuperhős a fekete párduc bemutatásával az 52. számban és a Doomsday végítélet című páratlan, négy részes sztoriban 57-től 60. számig amelyben Fátung doktor megkaparintja az ezüst utazó kozmikus erejét, hogy megölje a négyest és meghódítsa a földet. Noha a cselekmény viszonylag egyszerű, a karakterábrázolás és a drámai feszültség emelkedése és csökkenése legalább olyan intenzív, ha nem intenzívebb, mint a Galactus trilógiában. Majd pedig demonstrálva, hogy azért mégsem veszik magukat túlságosan komolyan, egy évvel később Lee és Kirby szenzációs Doomsday paródiát készített a márvel 1967-es szatírikus képregénye, a Not Brand Ich, nem az eh, márka első számába, de Saga of the Silver Burper, az böfögő szagája, címmel. A konkurenciát általában nem nevezték néven, csak úgy utaltak rá Brand X, vagyis X márka, a Marvel kiadványaiban néha Brand ECH, vagyis ECH márka megnevezéssel utaltak főversenytársukra, a DC-re, ezért kapta ez a sorozat a Nem az ECH márka címet. A Marvel úthengere Stanley irányításával teljes sebességgel robogott előre. A cég nemcsak az eladások és a kreativitás, hanem a képregényeken túli területek meghódítása felől nézve is a széles demográfiai rétegeknek szóló, élvonalbeli szórakoztatás szinonimájává, valamint merchandise termékek kimeríthetetlen forrásává vált. Vúdés és Ditko potenciálisan katasztrofális elvesztése ellenére Lee egy egész popkulturális irányzatért felelt. Ha a Herald Tribune cikke feldühítette Körbit, és Jill Kane rajzolónak igaza volt abban, hogy Kirby lee kapcsolatos frusztrációja a munkájában csapódott le, amely ettől nyilvánvalóan még erőteljesebb lett, akkor ez a dű bőven kifizetődött Lee és a Marvel számára. Lehet továbbá, hogy a Batman TV sorozat sikere hozzájárult a DC képregényeinek eladásához, de a Marvel eladásai szintén megemelkedtek. Ám a nagy sikersorozat közepette a Marvelt 1966-ban beperelte két alapító alkotó, ami azzal fenyegetett, hogy Lee elmúlt öt éves munkásságának minden eredménye kárba vész. Noha modern Marvel sikerhulláma 1961-ben kezdődött a Fantasztikus négyessel, gyökerei a Timely 1930-as és 1940-es évekbeli képregényei nyúltak vissza. Goodman nagy szuperhősei akkoriban, valamint egy rövid ideig, az 1950-es években a torpedó, a Fákia és Amerika kapitány voltak. Stanley nagyrészt ezeken a karaktereken edződött szerkesztőként, íróként és művészeti vezetőként. Amikor a Marvel csillaga az 1960-as évek közepén felemelkedőben volt, a Fantasztikus Négyes és a Bosszúállók a legnagyobb sorozatai közé tartozott. Az előbbi csapatnak tagja volt az új fákja, az utóbbinak pedig a legfőbb ellenségei közé sorolható Namor herceg, vagyis a Torpedó, akinek 1965-ben saját sorozata indult a Tales of astonish ben Közben a bosszú állókat a szó szerint és átvitt értelemben is újjáélesztett Amerika kapitány vezette. Namor a fákja és Amerika kapitány fontos részét képezte Goodman modern képregény kiadói vállalkozásának, és komoly értéket jelentettek bárki számára, aki esetleg a cég megvásárlását fontolgathatta. És ahogy az összes Marvel karakter esetében, Goodman birtokolta e figurák jogait és védjegyeit is. Ám amikor az eredeti alkotóknak lehetőségük nyílt visszakövetelni ezeket a karaktereket, legalább ketten élni is szándékoztak ezzel a lehetőséggel. Karl Borgzó, a fákja alkotója, és Joe Simon, amerika kapitány egyik atya, egymástól függetlenül jogi úton igyekezett megszerezni a karakterek szerzői jogait. Nem tudni burgos Marvel elleni peremeddig jutott, jutott, márha eljutott egyáltalán valameddig. Kár Burgosz nem tűnt el a képregényeken kívüli világban, az aranykor után. Rendszeresen is egyfolytában dolgozott lee meg goodman az 1950-es évek képregényein, magazinjain és ponybáin. Nem csak történeteket írt és rajzolt, hanem számtalan borítót is tervezett, rajzolt és átdolgozott. Méghozzá olyannyira, hogy Michael vasszályó történész előállt a Burgoszolt kifejezéssel, amelyet mások Burgosz által alaposan átdolgozott rajzaira használt. Goodman képregényes termékvonalának 1957-es hirtelen karcsúsítása után burgos átnyergelt a nem képregényes kereskedelmi illusztrációra. 1964-ben azonban egy rövid időre még visszatért Lee alkalmazásába, hogy rajzoljon pár képregényt, köztük egy Johnny Storm fákja sztorit, amelyben ő maga és Lee is felbukkant ám valamikor e munkája és 1966 között valamiféle közelebbről meg nem határozható jogi lépést tett Goodman ellen az eredeti 1939-es fákja jogainak megszerzéséért. Ez az eredeti fákja az 1950-es évek óta először az 1966-os Fantastic Four Annual negyedik számában tért vissza, amelyben összecsapott a modern fákjával valószínűleg pont azért, hogy ezzel is megerősítsék Goodman karakter fölötti tulajdonjogát. Burgos akkoriban 15 éves lánya, Susan emlékei szerint Burgos azon a nyáron összeszedte az összes régi képregényét a képregényes karrierjének egyéb emlékeivel együtt, és kihordta őket a kertbe, hogy megszabaduljon tőlük. Még azt a pár képregényt is kihozatta a lányával, amelyeket a lány próbált megmenteni. Susan szerint ez aznap történhetett, amikor a Goodman elleni peres eljárása kedvezőtlen eredménnyel lezárult. Noha csábító gondolat lenne, hogy Burgosz felkívánta gyújtani a képregényeket, a jelek szerint csak tisztességes kertvárosi módjára kirakta a szemetesekbe. Valószínűleg, bár nem bizonyíthatóan, ezzel kapcsolatos Susan Burgosznak az az emléke is, amely szerint a peridején Burgosz hónapokon át megjegyzéseket tett líre. Már korábban, hogy kidobta az aranykori gyűjteményét, is láttam rajta, hogy valamiért boldogtalan, de nem tudtam, mi történhetett. Nagyon mélyen érintette őt, hogy Stanley teljesen újra gondolta a fákját. Vagyis a Marvellel folytatott tulajdonjogi vitája mellett Burgos rossz néven vett valamit a karakter Johnny Storm féle verziójával kapcsolatban is, és e problémákat kár Burgos szerint nem rendezte igazságosan a bíróság. Érdekes módon Burgos még 1966-ban dolgozott Marvel kapitány egy új változatán, Myron feszkiadó, M.F. enterprises szének. mivel a Fawcett Publications karakterrel kapcsolatos védjegye lejárt, fesz jó párképregényt kiadott ezzel a névvel, mielőtt Goodman megvette tőle a jogokat, és 1967-ben kiadta a Marvel saját Marvel kapitányát, amelyet Lee írt és Gene Cullen rajzolt. Fasz 1966-ra dátumozott, Captain Marvel negyedik számának borítója, Burgosz utolsó ismert képregényes munkája, noha egészen 1984-es haláláig a képregényes szakmában maradt, és szerkesztőként dolgozott Fesz Eerie Publications-ének. Nincs köze a Warren Publishing Eerie című sorozatához, és a Harris Publications-nek. Joe Simon, aki a legtöbb képregény alkotónál mindig is otthonosabban mozgott az üzleti életben, és akiben még mindig ott volt a Tüske Goodman 1940-es ígéret szegése miatt, az Amerika Kapitány profit részesedésével kapcsolatban keményebb diónak bizonyult. Alig ha véletlen, hogy a Marvel elkezdte újra nyomni Simon és Kirby 1941-es Captain America történeteit, ám Simon és Kirby nevét eltüntette a kiadványokból. méltó húzás, ez egy olyan vállalattól, amely élejárt abban, hogy még a beírókat is feltüntesse. Nem tudni biztosan, hogy mindezt megelőző lépésnek szánta e hogy megőrizze az anyagok fölötti tulajdonjogot, minden esetre Simon valóban pertindított. Ahogy a My Life in Comics életem a képregények világában című könyvében írta, beadtam a szükséges papírmunkát, de Jack Kirby-t nem vettem bele, mert ő akkoriban a Marvel-nek dolgozott, többek között Amerika kapitányjal kapcsolatos projekteken is. Úgy éreztem, ez összeférhetetlenség lenne Kirby számára. Simon 1966-ban pert indított a New York állami legfelsőbb bíróságon goodmenéknek Martin és Jane, mint hogy mindketten a Simon által perelt vállalat tulajdonosaiként voltak feltüntetve, az állami jog szerinti szerzői jogok hűtlen kezelése miatt, 1967-ben pedig hasonló pert indított New York déli kerületi bíróságán. Utóbbiban azt állította, hogy az alkotás szerzőjeként egyedüli és kizárólagos joga volt a szerzői jog megújításához, és kérte, hogy tagadják meg Goodmanék regisztrációs kérvényét az alkotása megújításához. Goodmanék visszapereltek, és Simon elmondása szerint azzal érveltek, hogy Simon és Kirby irodai alkalmazottként alkotta meg a karaktert, így az a cég tulajdonát képezi. Simon hozzátette, hogy a Marvel meggyőzte Körbit tanúskodjon a cég mellett. Egy ezzel egyidejű perben ráadásul a bíróság Theodor Suss Giesel, vagyis Dr. Suss ellen döntött, miután az beperelte a Liberty magazint az 1930-as években nekik végzett munkájának tulajdonjogaiért. Így Simon 1969-ben végül inkább perenkívüli egyességet kötött. A Marvel végleges tulajdonjogot kapott Amerika kapitány fölött, legalábbis addig, amíg Simon évtizedekkel később újabb pert nem indított. Ami a torpedót illeti, Bill Everett az 1964-es fenegyerek első száma óta szorványosan, 1966 óta pedig rendszeresen dolgozott a Marvelnek. Roy Tomás szerint Everett a cégtől kapott állandó fizetésétől függött, és tekintve, hogy gyakran akadtak problémái a határidőkkel, hálás volt ezért a fizetésért. Tomás hozzátette, ez ten másik pozitív vonása volt. A lojalitás az olyan régi profi iránt, mint Everett, és bár nem tudott mindenkinek helyet szorítani a bárkán, úgy érezte megérdemlik a lehetőséget. Sten nem osztotta azt a nézetet, hogy a rajzolókat ki kell kukázni, ha már túl vannak a fénykorukon. Ráadásul Goodman jelentős összeget kölcsönzött Everetnek, és Thomas szerint nem várta el, hogy visszafizesse neki. Everett életrajzírója Blake Bell szerint a kölcsön valószínűleg Everett valamilyen súlyos egészségügyi problémájával járó költségeket fedezte. Nyilvánvaló volt, hogy Bill Everett nem fogja beperelni Martin goodman -t. Noha sosem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az ikonikus Timely karakterek kalandjainak újra nyomását Lee intézte a Goodman kérésére, és kifejezetten abból a célból, hogy megerősítsék a már velhez tartozásukat. Ha így történt, nehéz elképzelni, hogy Lee, aki akkorra már 25 évet töltött az üzletákban, ne látta volna, hogy mire megy ki a játék. Szintén bajos lenne hibáztatni azért, hogy a cég érdekeit szem előtt tartva cselekedett, főleg, hogy sok rolyangó, Főleg, hogy sok rajongó örült e képregények újabb kiadásának. Végső soron Lee egyrészt a Marvel Comics és a Megazine Management középezető alkalmazottja, másrészt pedig Martin és Jane Goodman rokona volt. Így aztán sikerült elhárítani a Marvel és Stan Lee további sikerei előtt álló akadályokat. A következő pár év pedig csak felgyorsította Lee és a cég növekedésének ütemét. Noha mind Línek, mind a Marvelnek lesznek sokkal jövedelmezőbb és híresebb időszakai, a következő évek sokak szemében mindkettő kreativitásának és ihletettségének csúcsát jelentik. Ezt a teljesítményt pedig a korai bébi-boomerök felnőtté válása, valamint az Egyesült Államok és az egész világ politikai, kulturális és társadalmi felbajdulása közepette érik el. Ez a korszak zavaros, mégis ösztönző kihívásokat támasztott Stanley generációjával szemben. Lee ezekre egyrészt tipikus válaszokat adott, ha a legnagyszerűbb generáció tagjaként tekintünk rá, másrészt viszont nagyon is szokatlanul reagált, ha figyelembe veszük sajátos tehetségét és modorát, valamint különös pozícióját, amelyben egyszerre tükrözte és terelgette az őt körülvevő kultúra változó áramlatait. A baby boomerek lassan felnőttek, és bár Stanley évtizedekkel idősebb volt náluk, felnőtt ő is. Stanley sajátos pozíciója, amelyet a kultúrában betöltött olyan kihívásokkal szembesítette, amilyenekkel nem csak neki, hanem senki másnak sem kellett még megbirkóznia a képregénybizniszben. Ahogy a kihívások, úgy az ezekre adott válaszai is változatosak lettek, és ha nem is mindig következetesek, kétségkívül csak is rájellemzőek.